ויזיאל ופלת בני עז מוות, וברכה, ויהו הענתותי, וישמעיה הגבעוני, גיבור בשלושים ועל השלושים, וירמיה, ויחזיאל ויוחנן, ויוזבד הגדרתי, אל עוזי וירימות ובעלייה, ושמריהו, ושפתיהו החרופי, אלקנה וישיהו, ועזראל ויועזר, וישבעם הכרחים. ויועלה וזוודיה בני ירוחם מן הגדורו. ומן הגדי נבדלו אל דוד למצד מדברה גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, עורכי צנעה ורומח, ופני אריה פניהם, וכי על ההרים למהרו. עזר הראש, עובדיה השני, אליאב השלישי, משמנה הרביעי, ירמיה החמישי.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 למזרח ולמערב. ויבואו מן בני בנימין ויהודה עד למצד לדוד. ויצא דוד לפניהם, ויען ויאמר להם, אם לשלום בתם אלי לעוזרני, יהיה לי עליכם ליבב ליחד. ואם לרמותני לצרי, בלא חמס בכפי, ירא אלוהי אבותינו ויוכח. ברוח לבשה את עמסי ראש השלישים. לך דוד, ואימך בן ישי, שלום שלום לך, ושלום לעוזריך, כי עזריך אלוהיך. ויקבלם דוד, ויתנם בראשי הגדוד. וממנשה נפלו על דוד, בבואו עם פלשתים על שאול למלחמה, ולא עזרום. כי בעצה שילחוהו סרני פלשתים לאמור, בראשינו ייפול אל אדוניו שאול.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 ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא, באו על דוד חברונה, להסב מלכות שאול אליו, כפי אדוני. בני יהודה, נושאי צנע ורומח, ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא. מן בני שמעון, גיבורי חי לצבא, שבעת אלפים ומאה. מן בני הלוי, ארבעת אלפים ושש מאות. בהוידה, הנגיד לאהרון ואימו,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 מאכל קמח, דבלים וצימוקים, ויין ושמן, ובקר וצאן לרוב. כי שמחה בישראל.